Europa FM 9 și 47 de minute. Iată trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Pe 10 octombrie 1985 a încetat din viața Orson Wells a fost actor, producător și regizor, unul dintre cei mai creativi, controversați și ai Americii. A fost și om de radio, unul de neuitat, pentru că a panicat o țară întreagă cu o dramatizare deosebit de credibilă, sub formă de buletine de știri care întrerupeau programul obișnuit, deci breaking news-uri, da. cum ar fi la radio a dramatizarea romanului științifico-fantastic a lui H.G. Wells Războiul lumilor. Transmisiunea a avut loc pe 30 octombrie 1938 în seara de Halloween iar naratorul principal era chiar Orson Wells. Ascultătorii au crezut că reporterul relata în direct o invazie a marțienilor undeva în zona rurală din Statele Unite. Deci desfășurarea a fost următoarea. Era program obișnuit și din când în când mai intra un buletin de știință cu câte o parte din dramatizarea romanului lui H.G. Wells. Deci, și ca o serie de breaking news-uri care se dezvoltau către ceva dramatic. Au urmat, cum spuneam, scene de panică. Ascultați momentul culminant, exact cum a fost atunci. Și aici transmisiunea s-a întrerit. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, și acesta era craniu care anunța că s-a întrerupt transmisiunea Husain. Încerce să-și dea seama ce a fost acolo și că vor reveni cumva în emisie. Și cum spuneam, lumea îngrijorată, în fine, scene de panică, a urmat și un scandal public de mari proporții, s-a cerut intervenția Comisiei Federale de Comunicații un soi de Cene american. În cele din urmă, Orson Welles a ieșit în câștig, el a devenit o celebritate mondială. Foarte tare! 10 octombrie 1872, Ion Creangă este răspopit definitiv Diacon și profesor la Iași El a fost exclus dintre clericii altarului După ce a fost judecat de dicasterie Dicasterie, zic bine Așa cum se numea atunci Tribunalul Bisericii A fost găsit vinovat de mers la teatru okay. Tras cu pușca Asupra bisericii oh. Și tunderea părului asemenea Mirenilor mm -hmm. Miren, dragii mei, este un credincios care nu aparține Clerului, un fel de preot fără licență Nu licenția, da Autorul amintirilor din copilărie se afla în atenția autorităților bisericești încă din 1860, deci de 12 ani, când numit diacon la Biserica Sfinții 40 de Mucenici, unde fusese cântăreț, a intrat în conflict cu Socrăsu. Băi, el a avut, pe lângă amintirile din copilărie, a avut o viață foarte moldovenească, așa s-a cu socresul, a intrat la peste noaptea și a vrut să-l sugrume în somn, a fost arestat, Ion Creangă, pe tema asta. În fine, peste ani, diaconul Creangă este numit definitiv la Mănăstirea Golia din Iași, unde a și locuit Cariera sa clericală avea să se termine în 1871 și s-a tras de la mersul la teatru, considerat incompatibil cu statutul de cleric. În plus, curierul de ea și-a publicat articolul Trăgea la țintă în vânatul... și vânatul de păsări în mijlocul orașului, în care era vizat diaconul de la Golia, fără a-i se da numele, iar freza de Mirean a pus capac. 10 octombrie 1954 s-a născut David Lee Roth, muzician, compozitor, actor, poet și la un moment dat chiar DJ de radio. Mai odată, David, David Lee, Lee Roth. Roth. Da. <laughs> dar recunoscut la nivel mondial ca solist al trupe, trupei Van Halen din 1974 până prin 1985 și din nou din 2006 până azi. Ca interpret solo, David a câștigat numeroase discuri de platină, dar a revenit alături de trupa sa favorită la de ani după ce părăsise Van Halen pentru un turneu american, ce avea să fie cel mai important al formației. Trupa a avut succes încă de la primul album cu piese precum You Really Got Me sau Ain't Talking About Love. Asta nu-i Apollo 440? Ba da, dar e ceva mai lentă și de prin anii 70. Așa, S -a -s -a? Da, bună asta! Asta e originalul, Luca. Cea mai importantă piesă pentru David Lee Roth rămâne și colegii săi, jump, hit lansat în 1984, pe care propun să-l ascultăm în această dimineață, da. în deșteptarea, numai bine succes la moțiune. Da, da, toate bune! PA-PAM!